Свідомість його двоїться. І в той час, коли він бачить наслідки поєдинку свого, він знає, що це фантазія. Дурниці, що він ні за що, от ні за що не підставить чола під цівку пістолета. «Міщанство!» – прогучав чужий голос в його ухах. Він присилував свою думку і далі думав про поєдинок. Він уявляв собі, що станеться з ним, коли він буде мертвим. На не буде дихати. І він перестав дихати і лежав спокійно. Кров у жилах холодна і густа, як драглі, члени витягнені, дерев'яні і не згинаються, як з папіємаше. В голові пустка, в грудях пустка, рота не можна закрити, з горла видобути згук. І в пристраснім імпульсі життя він видав горлом короткий згук, помацав своє тіло і зігнув руку. Ху. Він протестує. Раптом він скочив на ноги. Блиснула щаслива ідея. Вона ще без форми легка й невловима, як етер, і поки вона хвилювалась перед ним і тремтіла мов улітаючий газ, він чув, як з самої глибини його істоти вставали нікчемність, фальш, компроміси і світили до нього зеленими очима і вились як гадюки і задурювали голову важким сопухом. Він врешті вловив ту ідею. Ось вона. Він покличе його листом на поєдинок, тільки лист той мусить пройти через Антонінині руки, і вона не допустить до крайності ні в той, ні в другий бік. Він, сливе веселий, скочив на ноги. Вікно під шторою сіріло шістьма ясними плямами. Бліде зимове світло входило в хату з надвору. Починало дніти. Вночі випав сніг. Піддубний засвітив свічку. В якій формі написати лист? Він не знав. Десь були якісь романи, там, певно, можна знайти. Він почав нех шпорити. Чорт, десь заподілись. Ну, та дарма. Він тільки знає, що підпишеться з повним презирством. Йому прийшла до голови чудова думка. З повним презирством! «Шановний добродію!» І став. Думки опанували голову, форми виганяли їх. Було трудно. Нарешті, зачеркуючи і переписуючи, він склав листа.